Переконання Джейн Остін Розділ 11 Тим часом чекали повернення леді Рассел. Навіть день було призначено І Ен, яка за умовою готувалась Одразу ж до неї приєднатися Чекала свого скорого від'їзду До Келінча і розмірковувала Над зміною, що її чекала Вона буде жити в тому самому селі Де й капітан Вентворт. Усього лише за півмилі. Вони будуть ходити до однієї церкви Дві сім'ї будуть неодмінно зустрічатися. зустрічатися. Сьогодні зовсім не хотілося, але в апарк Росії він проводив так багато часу, що виїжджаючи звідси, вона швидше віддалялася від нього, ніж до нього наближалась. І що більше розмірковувала над цим важливим предметом, то більше здавалося їй, що вона не програє, але виграє так само очевидно, як вигравала, міняючи товариство бідолашної мері, на товариство Ладі Расел. Їй дуже не хотілося зустрічатись із капітаном Вентвортом у Келіндж-холі. Сісі не зберігали пам'ять про ті зустрічі, які їй було занадто боляче згадувати. Але ще менше вона хотіла, щоб капітан Вентворт зустрівся з Ладі Рассел. Вони не подобалися одне одному і було б недуречним поновлювати давнє знайомство. І якби Ладі Рассел побачила їх разом, вона б дійшла висновку, що він надто добре володіє собою, а Ен, навпаки, надто погано. Такими, здебільшого, були думки, які обсідали її перед від'їздом Ап... від з Аперкроса, де, як їй здавалось, вона гостювала надто довго. Звичайно, її двомісячне перебування тут виправдовувалося піклуванням про маленького Чарлза, але він швидко одужував, і вона вже не мала потреби тут залишатися. Коли Ен уже збиралася покинути Аперкрос, вона зустрілася ще з однією обставиною, якої менш за все могла чекати. Капітан Вентворд після того, як цілих два дні в Аперкросі про нього не було ні слуху, ні вістки, знову з'явив серед них, аби виправдати свою відсутність. Капітан Вентворд нарешті одержав листа, який давно його шукав. То був лист від капітана Гарвіла, який повідомляв, що він улаштувався сімейством на зиму в Лаймі. Таким чином, друзі раптом опинялися за 20 миль один від одного – Після тяжкого поранення, що він його дістав два роки тому, капітан Гарвіл не міг уже похвалитися міцним здоров'ям, і тому капітан Вентворт, якому не терпілося його побачити, сам негайно вирушив до Лайма. І там провів цілу добу. Він був цілком виправданий, його приязні почуття схвалені, до друга виявили живаву цікавість, а яскравий опис довкілля Лайма справив таке враження, що всі захотіли вирушити туди гуртом і роздивитися все на власні очі. Молодь неодмінно хотіла побачити лайм. Капітан Вентворд знову туди збирався. Від Аперкроса це було всього-навсього лише за 17 миль. Погода видалася надзвичайно чудовою для листопада. До того ж Луїза, яка більше за всіх рвалася до лайма і до того ж прагнула постояти на своєму, від недавнього часу, вважаючи свавілля неоціненною чеснотою, не стала навіть слухати батьків, які просили відкласти це до літа. І ось усі рушили до лайма. Чарлз, Мері, Енн, Генрієта, Луїза та капітан Вентворд. Спочатку безтурботно вирішили виїхати вранці і до вечора повернутися. Але на це містер Мазгро, жаліючи коней, не давав згоди. До того ж, не можна забувати, що в половині листопада день залишав небагато часу для милування красою природи. Коли ще відняти сім годин на поїздку туди й назад важкою дорогою. Отже, розумніше переночувати там і повернутися завтра до обіду. Це рішення всі визнали мудрим, хоч зібралися до сніданку в великому домі з позарана і вирушили точно в призначений час, уже далеко перевалило за полудень, коли два екіпажі – карета містера Мазгрова, яка вміщала чотирьох дам, і бричка Чарлза, до якої він посадив капітана Вентворта, здолали довгий спуск до Лайма і опинилися на його головній вулиці, що стрімко спускалася донизу. Так що вони ледве встигали оглядітись, доки зовсім не згасне і холодний день. Улаштувавшись на ночівлю в маленькому готелі та замовивши обід, одразу ж, звичайно, рушили до моря. Цієї прироку Лайм уже не пропонує своїх звичайних розваг. Будинки позабивані і покинуті всіма, окрім хіба що місцевих мешканців. І тоді, як самі будівлі є видовищем не дуже захоплюючим, дивовижне розташування міста, головна вулиця, яка ледве не зривається просто до води, дорога до Коба, що в'ється вздовж берега бухти, вельми пожвавлений влітку, сам Коб із його старовинними та новітніми дивами зі сходу обставлений низкою мальовничих скель притягують до себе увагу мандрівника і дуже дивний той мандрівник який одразу не зачарується довкіллям лайма і не захоче познайомитися з ним краще а далі нерівний то здиблений то спадистий чармут у близькому сусідстві і особливо його тиха затишна бухта оточена темними стрімчаками де сидячи на пласкому камені серед пісків ви можете довго спостерігати, як хвилі то наринуть, то відринуть від берега. Ліси веселого села Верхній Лайм і нарешті пінні, зеленими ущеленами серед романтичних скель, де лісові дерева і розкішні сади говорять вам про те, як багато століть минуло відтоді, коли перший частковий обвал підготував землю до її нинішньої краси, у якій вона може змагатися зі славетними красотами острова Вайта. Одне слово треба відвідувати знову і знову ці місця, щоб відчути всю чарівність Лайма. Гості з Аперкроса, проходячи повз похмурі покинуті будинки, спускалися все нижче і нижче, доки не досягли берега. Трохи почекали, задивившись на море, як і всяких, хто достойний на нього дивитись. Далі попростували до Коба, що приваблював їх і сам по собі, і як мета по дорозі капітана Вентворта. Бо там у маленькому будиночку біля допотопного молу оселилося сімейство Гарвіл. Капітан Вентворт звернув з дороги, щоб навідатися до друга. А інші пішли далі. В копі він мав їх наздогнати. Вони ще не встигли втомитися та віддати належне чудовим краєвидам, і навіть Луїза, здається, ще не встигла скучити за капітаном Вентвортом, коли він з'явився знову, з трьома супутниками, яких одразу ж опізнали з описів. Це були капітан Гарвіл з дружиною та капітан Бенвік, який оселився разом з ними. Капітан Бенвік колись ще лейтенантом служив на Лаконії і капітан Вентворд після свого першого повернення з Лайма описав його як чудового хлопця та прекрасного офіцера словами, переконливими для будь-якого слухача. Додавши до цього ще історію його особистого життя, яка особливо вразила дам. Він був заручений із сестрою капітана Гарвіла і тепер оплакував її. Рік чи два чекали вони достатків і підвищення по службі, достатки з'явилися бо відзначившись убитий, він одержав чималу грошову винагороду, крім того, його нарешті підвищили на посаді. Але Фанні Гарвіл, на жаль, до цього не дожила. Вона померла минулого літа, коли він був у морі. Капітан Вентварт вважав, що не можна більш віддано кохати жінку, ніж кохав Фанні Гарвіл бідний Бенвік. І не можна сильніше мучитися від жахливої втрати. І він визнавав, що самою своєю вдачею капітан Бенвік приречений страждати невідбутно – бо глибину почуттів поєднував той із серйозністю, вимогливим читацьким смаком, схильністю до самотності і тихої спокійної праці. Цікавість історії довершувалася тим, що гора, яке зробило неможливим споріднення між Гарвілами і капітаном Бенвіком, лише зміцнило їхню дружбу, і тепер він оселився з ними разом. Капітан Гарвіл наняв дім на півроку. Його смак, слабке здоров'я, достатки, все вело до того, щоб поселитися в недорогому будинку на березі моря а мальовничі краєвиди і зимова безлюдність Лайма якнайбільше відповідали стану душі капітана Бенвіка. Останній зустрів загальне гаряче співчуття. «І все ж таки, – казала до себе Ен, коли вони йшли їм на зустріч, – його серце так само розбито, як і моє. І не думаю, що щастя назавжди його покинуло. Він молодший за мене, якщо не віком, то душею. Він чоловік. Він ще оживе серцем і буде щасливим з іншою». Вони зустрілись і були представлені одне одному. Капітан Гарвіл був високого зросту, з темним волоссям, розумним і добрим обличчям, він трохи накульгував. Через грубуваті риси обличчя та слабке здоров'я він здавався старшим від капітана Вентворта. Капітан Бенвік видавався, як і був, молодшим за обох своїх товаришів і меншим на зріст. Його обличчя було милим і зажуреним, точнісінько яким воно й мало бути, і він майже не брав участі в загальній розмові. Капітан Гарвіл, хоча його манери були не такими бездоганними, як у капітана Вентворта, був людиною доброю, щирою та люб'язною. Місіс Гарвіл була набагато простішою за свого чоловіка, однак, здавалося, зовсім не поступалася йому добродушністю і нічого не могло бути щирішим за її готовність вважати всіх друзів капітана Вентворта своїми друзями і люб'язнішим за її наполегливі запрошення пообідати. Вона надве відпустила їх до готелю, бо вони вже замовили там обід, здається, майже ображаючись на капітана Вентворта за те, що прибувши до Лайма з такою юрбою, він не вважав природним разом з усіма в них пообідати. У цьому прозирала й така відданість капітанові Вентфорту, такою щирою благостинність, така не схожа на звичайну манірність званих обідів і візитів відчливості, що Ен навіть лякало подальше знайомство з братами-офіцерами. «Адже всі вони могли б бути б моїми друзями», – думала вона, і їй було важко опанувати себе, щоб не виявити своїх почуттів. Покинувши Коб, вони пішли до своїх нових друзів і опинились у кімнатах таких тісних, що лише від щирого серця можна було запрошувати туди на обід так багато гостей. Спочатку це на хвилинку здивувало Енн, але дуже скоро її здивування розчинилося в більш приємних почуттях викликаних винахідливостю капітана Гарвіла, який умів якнайкраще використовувати невеликий простір, удосконаливши позичні меблі та захистивши вікна й двері від неминучих зимових бур. Незвичайне облаштування кімнат, де хазяйським меблям, які складалися з безликих і байдужих предметів, жваво суперечили вироби з рідкісного дерева та цінні цікаві речі, що їх капітан Гарвіл привіз із далеких країн, де йому довелося плавати. Збуджувало все це, Вен, не тільки цікавість. Це було наслідком його праці, пов'язаним із його заняттям, яке відбивало його схильності та звички і свідчило про сімейне щастя та спокій. Тож усе це не могло не зачепити в ній і глибших почуттів. Капітан Гарбіл не дуже полюбляв читати, але він виготував і навісив гарні та зручні полиці для безлічі вишакано переплетених томиків, що належали капітанові Бенвіку. Кульгавість не дозволяла йому багато ходити пішки, але завдяки доброму серцю і багатій уяві, він, сидячи вдома, завжди був чимось зайнятий. Креслив, фарбував, різав, клеїв, майстрував дитячі іграшки, вигадував якісь поліпшені спиці та шпильки, а коли вже всі справи було перероблено, сідав у кутку до своєї великої рибальської сітки. Коли вони покинули дім, Ен нібито попрощалася з живою картиною великого сімейного щастя. Алоїза, яка тоді опинилася поруч неї, заходилась із захопленням хвалити моряків, їхню вірність у дружбі, готовність до братерської допомоги, відвертість, чесність, заявляючи, що в Англії не знайти людей, які могли б із ними зрівнятися. Що вони єдині володіють мистецтвом доброчесного життя та заслуговують на пошану і любов. Вони повернулися до готелю перевдягнутися та пообідати. І таким чудовим усе було з самого початку, що інше подобалося по прочисленні запевнення і перепрошення господарів. Зараз не сезон. Лайм зараз не той. Якби знати, що будуть гості, тощо. На цей час Енн помітила, всупереч своїм чеканням, вона настільки звикла до товариства капітана Вентворта, що сидячи з ним тепер за одним столом і обмінюючись незначущими фразами, далі їх звичайно, не йшло, Зовсім не відчувала незручності. Через ранню осінню темряву дами до ранку не могли більше побачитись, але капітан Гарвіл пообіцяв завітати. І він прийшов разом із другом, якого не чекали, вважаючи, що капітан Бенвіки гнітиться чужим і галасливим товариством. Проте, незважаючи на всю свою тугу, він вирішив знову-таки до них прийти. Доки капітани Вентворд і Гарвіл розважали товариство, згадуючи минулі дні та розповідаючи незвичайні анекдоти, Ен опинилася осторонь з капітаном Бенвіком і, поступаючись доброму спонуканню, вирішила його розворушити. Він був сором'язливим і схильним до задумливості, але м'якість рис, її обличчя та манер невдовзі перемогли, і перші зусилля Ен мали зовсім непоганий наслідок. Очевидно, він мав уподобання до книжок, особливо до поезії і радіючи, що принаймні на один вечір дали йому змогу заглибитись у теми, не дуже цікаві для його звичайного оточення, вона, однак, сподівалася, що допомогла йому, висловивши думки щодо того, як важливо боротися зі зневірою, на які щось цілком природно і наштовхвала їх ця бесіда. Бо хоч і сором'язливий, капітан Бенвік не був потайною людиною. Він, здавалося, радів нагоді висловити свої почуття. І поміркувавши над поезією, її нинішнім розквітом, Стисло порівнявши чесноти славетних поетів, спробувавши встановити, що більше заслуговує на увагу марміон чи діва озера, як розцінити геура і абдідуську наречену, та як вимовляти саме слово геур, він виявив таке близьке знайомство з усіма ніжними піснями одного поета і натхненими описами безнадійних мук у іншого, прочитав її на пам'ять рядки про розбите серце, про дух, який загинув і під дією горя з таким натхненням і так ясно здаючись на її цілковите розуміння і співчуття, що нарешті вона вирішила висловити сподівання, що він читав не одну лише поезію, і додала, що на її погляд усе лихо поезії полягає в тому, що мало хто втішається нею безкарно, і що вона найбільше вражає нас саме в тому стані душі, коли не слід упиватися нею. Помітивши, що він не тільки не ображений, але потішений її натяком на події його минулого, вона вирішила продовжувати – і керуючись своїм правом старшинства, сміливо порадила йому заглибитись у читання прози. Коли ж він запитав, яку саме прозу вона має на увазі, вона назвала ті праці високоморальних авторів, ті прекрасні збірки листів, ті спогади достойних людей, які багато страждали, які були єдиними, хто, на її думку, могли зміцнити дух шляхетністю помислів і високим прикладом душевного терпіння. Капітан Бенвік уважно слухав, здавалося, вдячний за співчуття. І хоч він хитав головою та зітхав, даючи зрозуміти, як мало він вірить, що книги можуть допомогти в такому безмірному горі, як його власне, їхні назви він, однак, занотував і обіцяв прочитати при нагоді. Коли вечір закінчився, Ен не могла не втіхнутися, згадавши про те, що приїхала до Лайма, виявляється, для того, щоб проповідувати терпіння і смиренність чоловікові, якого ніколи раніше не бачила. Але після більше серйозних роздумів їй довелося визнати, що як і багато хто з великих моралістів і проповідників, вона конче мало могла підтвердити дивне красномовство своїм прикладом.